соціально чужим ділом, що художнє слово тут без сили описувати. Ну, спец, думаю я про нього, бо нам тоді ще порнофільмів не показувано. Аж дух забило, а вони, от що саме цікаво, до того такі уперті виявилися, що на нас не звертають уваги. Бо повільність у них почалася така, що коли вона кінчається, то вони нехтують усім навколо себе. Ми, як ідіоти, стоїмо, особливо коли вони вже нас побачили. Тут він, обурений дурень, починає із ними теоретичні балачки. Я, звичайно, ні, бо і так обпльований. Знаєте, молодий такий, хоч і розсекретив їх. Ну, в них там потім ціла організація виявилася Йде? Посеред нашого вузу І складалася вона із таких, про яких я взагалі нічого подумати не зміг Навіть декілька активісток Фригідозних активісток Ось найперше, найтепліше, що можна було про них сказати Виняткові, педантичні такі я довго тоді не витримав. І все через того ідіота, що він весь час стояв над ними і доводив про перевагу чоловіків над цим. «Ви вже сьогодні довели, – сміється латка, – що вам і кава не помогла, – регоче. Нездатно зрозуміти, що це ми спеціально для них же, щоб отак їх виявити постаралися. І такі лежать веселі і неодморожені вже». А ви б знали, про що ви мелите? Хоч би знали, що ми, мовляв, лесбіянки, що ми в ліжку можемо. Та ніякий мужик того і близько не зможе і у вісні. Та що ви взагалі знаєте? Такими суперменками вони виявилися. Хоча комплекс переваги – це найперша ознака тих, кому чогось не вистачає. У гомів, наприклад. У наркоманів. Голоси з місця – у євреїв. Валкашів. Усі вони переконані, що вони най-най, а усі інші просто не здатні того відчути, якщо вони не мають специфічних витончених відхилень, таких, які вони здобули. А тоді це по телевізору про сексуальні меншини не балакали, а навпаки. Я стою, не знаю, куди очі дівати так це й навпаки розпалюється і розпалюється дискусією теревенете, а вони з нього, як з молодого, словом, не сміхаються, доки він дувся-дувся і випалив. Але ви, каже, ідіотки обидві теорії, бо у вас розум дуже куци, раз ви думаєте, що ви усе це попридумували, а ми, виходить, нічого не вміємо. А між іншим, подумайте от про що. Кожен чоловік усе те, що ви вмієте, також може. Га? не чую відповіді. «Але мало того, він може, окрім цього, ще й таке, що ні одна із вас, яка б вона не була лесбіянка, не зуміє зробити. Нездатна. Ну? Що ви мені, інтересно, на це скажете?» Тобто переміг. «А у теорії, що вона дуже зацікавила їх така. Я йому і прізвисько за це приклею лесбіянець. Великої радості мені усього цього не було, хоч як вони потім усі не раділи, що здобули нарешті вселенське кохання – універсальну любов. От не вистачає їм чогось, а чого не ясно. Одним словом, відколовся я від організації, кинув їм межі очі членського квитка, бо вони такі липучі і надвисають сильно, особливо активістки – тому і темниця така дуже важка, щоб про всезагальну любов думати, а особливо про яку іншу, простішу. Ну, досить. Шум. А ми ж тут про літературу збиралися. Шум. Що? Толстой у щоденниках? Так тож особисті його записи, а не те, що він вважав за літературу. Шум. «Ні, товаришу, не воздержання, а воскресіння. «О, я бачу, що ми наближаємося до теми нашої зустрічі». «Шум». «У Гоголя?» «Ні, листи Гоголя до його графа я не читав. Твердо можу сказати, що він був українським ренегатом. Про сексуальне ренегатство не знаю». «Шум». «Так, так, некомпетентний, вгадали».